«А ти? Хіба не бачиш?» Іра вражено замовкла, бо не до неї звертався зараз Бойко, до людини Орангутанга, а далі звернувся до всієї компанії. «Ви хіба не бачите?» Втямити хто що бачить і хто чого не бачить. Зашкодив дзвінок у двері. «Бачите?» – почув шалений майор голос, немировуче у тріскучому динаміку рації – Спершу швидкий не повірив, що потрібний їм під'їзд пасуть якісь двоє в непоказній запиленій старенькій шкоді. Коли група захоплення висунулася нарешті на позиції, він уже збирався віддати команду починати операцію. Та раптом Немирович дав сигнал – підходи до під'їзду або охороняються додатковими бійцями – або намалювалася невідома поки що третя сила, яка теж зацікавлена в їхніх клієнтах. «Бачу», – відповів він, і справді вже переконався, з'явилися додаткові проблеми. «Як діємо?» – протріщала рація. «Поки що себе не виявляти, чекати команди, перевірити обережно, що то за клієнти». Оперативні «Жигулі» «Форпост» Немировича з Данченком – були припарковані поруч із дитячим майданчиком. Тим часом один із пасажирів непоказної запиленої старенької шкоди так само доповідав по рації. «Схоже, тут справді якась війна починається. Движняк явно нездоровий. Як діємо?» «Не виявляти себе!» «Скомандував своїм операм майор Шалига. Чекайте команди! В разі виникнення...» нештатної ситуації, дійте відповідно до обставин, постараюся прокачати цих, які сидять в жигулях біля пісочниці». Сказавши так, один оперативник вийшов зі шкоди, демонстративно похлопав себе по кишенях, потім неквапом притнув двір від скверика біля будинку, де прилаштувалася їхня машина, до пісочниці. Наблизившись, постукав вікно, середини скло опустили. «Здорово, мужики!» – призно кивнув опер. «Товариш не курить, у мене цигарки вийшли, а тут район якийсь лівий купити нема де. Не виручити на пару цигарок!» Немирович, до якого звернувся опер, мовчки простягнув йому пачку. «Бери вже дві!» – розчадрився він. Оперативник витяг пару цигарок, подякував, прикурив від запропонованої запальнички. Не треба тут курити, не стрималася Іра. Але банкір не туди мак плювати на всякі заборони хотів. Сьогодні навіть на заборони лікарів щодо тютюну і алкоголю. Сигарета потрібна зараз, як ніколи, аби спокійно розібратися із цим дурдомом. Та й випити б не завадило. Ось тільки в цій поганій хаті нічого не було, крім батареї порожніх пляшок з-під коньяку на кухні і флягу з віскі. Не туди мак необачно лишив у бардачку своєї машини. Ще раз звернувся він до муси, ігноруючи прикутого до батареї хазяїна квартири. І вимкне ящик, голова гуде. Він каже, що в цієї баби «Не всі вдома», – повторив той, «а баба, звісно, заперечує і каже, що її чоловік справді знайшов гроші – один мільйон доларів». Тим часом Білик-де-Білик виконав наказ банкіра, телевізор замовк. «Чому не два?» – втрутився зі свого місця Максим. «Ні, ти поясни, Іро, чому не два? Два більше, ніж один, але менше за три. Чому не три мільйони?» «Закрий рота, мудак!» – зірвалася на крик Іра. «На мене тобі плювати? Тобі начхати, як ці потвори хочуть зі мною вчинити? Може, тобі приємно буде дивитися на це?» «Мені на тебе зараз дивитися неприємно!» – крикнув відповідь Бойко. «І тим більше неприємно, що про твої проблеми дізналися ці потвори, а не лікарі!» «Ах, лікарі!» Ірина стиснула кулачки, значить лікарі. «Бачиш, до чого твої фантазії привели?» – не вгавав Бойко. «Та я тебе зараз!» Тепер для Ірини існував лише чоловік, який смертельно образив її присутності цих жахливих типів. Якраз на них вона і не зважала. Пошукала, чим би кинути в Бойка, нахилилася по перший ліпший предмет – із розкиданих по підлозі І здригнулася від волання муси Замовкніть обоє Глянула Іра На людину рангутанга І остовпіла Ще ніхто і ніколи в житті Не наставляв на неї пістолет Другий ствол Рашпіль націлив на Максима Тепер так Кожен із вас Розтуляє рота тоді Коли я звелю Промовив муса Якщо згодні, кивніть. Полонені кивнули. Максим відразу, Ірина трошки повагавшись. Навіть у такій ситуації небажання, би їй хтось затикав рота, почало переважувати страх перед пако, з лиця якого не сходила жахлива, хтива посмішка. – Кажи, лялько! Муса зробив пістолетом диригенський жест. – Мій чоловік знайшов скарб, Слухняно повторила Ірина. «Він сам сказав мені про це два дні тому. Де він ці гроші знайшов і де вони зараз, я не маю жодної гадки. Після того, як він вам їх поверне, я розлучаюся з ним». «Досить!» – перервав її не туди мак. «Тепер послухаємо чоловіка». Максим зітхнув. «Під столом пістолета справді почуваєшся незатишно». «Запитайте в неї, чи бачила вона ці гроші». «Ти їх бачила, лялько?» – спитав Муса. «Ні», – призналася Ірина. «Я їх не бачила, але він сам казав». «Тихо!» – прикрикнув банкір. «Нехай він далі пояснює». «Розумієте, останнім часом не лише в країні, а в усьому світі відчувається певна соціальна напруга. Люди часто видають бажане за дійсне. Коротше прибив не туди мак, без статей лекцій про міжнародне становище. Якщо коротше, то нехай Ірина сама вам розкаже, де, коли і за яких обставин вона почула від мене про той мільйон. Нехай розкаже, особливо про те, як усе це було. Печи, Гірко, їм свої пірожки. Печи. Я цю історію вже чув. Але не думав, що вона сама настільки усе повірить. «Бач, кохана, до чого твій язик? Писок стули!» Знову зірвалася Ірина, і тепер її вже не лякав навіть пістолет. «Вона має рацію», – промовив банкір. «Ми з дівчиною вийдемо в іншу кімнату, і там вона розкаже все, що знає. Розкажете?» – він вирішив прийти на «ви». «Запросто?» – відповіла Ірина. «Нехай знає. Тепер я на вашому боці. Правда?» Заберіть у нього мільйони, і не буде в цього козла ні мільйона, ні дружини».